днес е първото заседание на новото редовно правителство, в което има една единствена жена, макар и на ключова позиция като министър на финансите. Какви са аргументите на БОЛТ, българска общност за либерална демокрация, да нарекат това съотношение между мъже и жени, цитирам, исторически регрес в равенството на половете, на цитата. Добър ден, казвам на Димитрина Петрова, основателка на БОЛТ, човек, който повече от три десетилетия се занимава с правозащитни каузи. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви за вниманието към тази тема. А защо толкова рязко и категорично исторически регрес? Какви ами са основанията защото, ви? Ами, Защото гледаме цифрите. Че цифрите на да кажем на Световната банка, на други организации, Айде да вземем само от 2005 насам. Ние ни имаме едно изкачване в участието на жени в сферата на управлението в България, включително в, като жени-министри. Mm -hmm. нали, не говорим за, за заместник-министрите, където обикновено е по-лесно да се прокравме. Да значи, да. Не говорим за а, министри в кабинета. Имаме едно възходящо движение. От 2,5-та расте, 28 пада, но малко. После към 2,12-та расте, 2,14-та пада, пак не много. После върви нагоре и общо от 2,5-та до 222 всъщност до сега, имаме тенденция на растеж. Mm -hmm. И след това имаме този рязък, срив до едно. <laughs> Тоест, какъв процент е това? Те министрите мисля, че са 21 изброих. Ами, това е 19... това под 5%. Се... Се водаха... 19%, мисля, че са или, или ако вклени, са 19%, да... но пак е около 5%, да. е това къде ни нарежда? При Русия и Китай. Там министрите са по-5%. А От какво рязко министрите не жени. разграничава? А, Унгария също Унгария, мисля, че... Да. Еми, е... Унгария си първенеца по антидемокрация. Там такова нещо, като отсъствие на жена в кабинета на, на Орбан, явно може да мине. нали? Но защо и при нас минава с такова мълчание присъствието на... Само една жена в кабинета. Ето това на мен ми е странно. Аз даже не изразявам недоумение, неверие. А, мислих, че е някакво недоразумение. Даже да ви кажа честно, надявам се да е някакво недоразумение, и всъщност тези хора да си кажат: Ама да, как може наистина, какво правим ние? и някак си да вървят към корекция. Просто не ми се вярва, че България... Корекция в името на равнопоставеността на половете ми се струва нещо почти изключено. И сега нека да обсъдим всъщност какви са а, политическите хипотези, какво може да се крие зад едно подобно осмайващо наистина решение. Дали виждате някаква закономерност или пък стереотип? Провалените преговори за съставяне на редовен кабинет преди този, бяха водени от жени. Нали? Не забравяме, че Бойко Борисов, този човек, който възприема себе си като нали, мъж номер едно в политиката, изпрати три жени, но преговорите се провалиха. Сега изборът му жени да преговарят не, не изглеждаше баш както предния път. Той мисля, че също участваше по време на преговорите. Дали пък това не е знак... Дали не е било знак и на времето, че ако преговарят жени, ами може да си позволим да, да не стигнат до никъде, но ако са мъже, на всяка цена трябва да има спойка и да има коалиция. Тоест свързване стереотипно свързване да. на нещо, което трябва да има успех, с това мъже да участват в него. Възможно е. Възможно е. За мен това развитие на събитията, каквито и да са а, конкретните факти, за да се стигне до това, демонстрира колко плитко са разположени а, демократичните ценности на нашия политически елит и толкова плитко са засети, че могат да бъдат издухани при най-малкия полах. Как това е възможно? Ако това нещо се случваше в една по-добре установена демокрация, примерно в Западна Европа, но то само за това щеше да се говори. Не би било възможно това да мине с при такава тишина една седмица след като се случва. Само за това щеше да се говори. Това щеше да е новината. Mm -hmm. Докато при нас някакси това не... За мен това е, пак казвам, признак на това колко не е нашата демократична култура и нашите демократични ценности. Всички се кълнат в това, че изповядват европейски ценности. Какви европейски ценности? с една жена министър. Това не е са европейски ценности. А, има а политики на Европейския съюз. А паритета по отношение на, на, на бройката. В паритет сметът, равнопоставено първа стъпка. не, дори, не Да, на... ние дори няма да кажем, когато имаме 40-50% жени, ние дори тогава няма да можем да кажем, че сте, сме, сме постигнали истинско равноправие на половете, защото въпросът не е само в цифрата. Той не е само в цифрата и това е така. Нали? Аз не искам да преувеличавам цифрите, но път в случая цифрата бодее очи. Сега в интересна точността обаче, госпожо Петрова, по време на така наречената ротационна сглобка, герб влезе с силната кандидатура на жена и то еврокомисар Мария Габриел. Отделен е въпроса, че лични политически неразбори, айде така да ги наречем, или интриги, провалиха ротацията, тъкмо когато тя трябваше да поеме ролята на министър-председател. И така, България не успя в нашата 147 годишна след освобожданска история, изобщо да стигне до втора жена премьер. Защото наистина ние стоим върху това една единствена жена премьер за близо 150 години а, независима Ринете, суверенна дъжава. Точно Да, за 100 дни. Как си го обяснявате това? Аз казах, повърхностни демократични ценности няма друго обяснение. Сега, аз не виждам някакви конспиративни теории, и някакви други неща. Просто си мисля, че нали, събитията текат, решения се взимат, кандидатури се поставят, някакви хора се изтъкват напред, други отстъпват назад и така нататък. И в цялата тази, а, в, в, в, в целият този танц, нали, който трябва да доведе накрая до правителство, а, това, че се получи само една жена, е да речем някаква историческа случайност. Въпросът е защо след като се получава това... А, и Борисов, и хората около него, и партньорите в момента, коалиционните партньори, не си казаха: А, момент, не може, не може така. Къде, чакайте. Ми, аз, разбирате ли, просто се чудя защо те не са. Защо, защо този резултат за тях въобще е приемлив? Защо те не се върнаха назад с една стъпка да кажат: Не, така не може. Не може с една жена. Дайте да видим къде, какво да направим, променим, за да, за да имаме един малко, малко по-балансиран кабинет. Ние още а, не говорим, нали, за... Ние не можем да се мерим с страните, в които жените, в, а, жените министри са над 40%. Над 30%. Добре. айте. Но поне да отидем на едни 15-20%, поне да сме добре да стоим на фона на източна Европа, защото с западните демокрации не можем да се сравняваме още. Окей, okay, добре, исторически прогрес. Но нещата са толкова зле, че аз започвам да си мисля, аз като специалист по антидискриминационно право имам а, сложно и двойнствено отношение към квотите. Mm -hmm. Обаче при това положение аз започвам да, да се... Да, да, да си мисля, че трябва да започнем да, пледи, да, да, да, да лобираме за това, да се въведат квоти. Щом като не става с, нали, по доброволен начин, щом като не става чрез а, просто разчитайки на ценности, аз, аз, аз си мисля, че трябва да започнем да говорим за, за квоти. Защото това, което за мен се получава... Мен не ми се морализаторства в момента. Нали? И, но мен, това просто ми се струва неприлично. Ми се струва. Това ми се струва лош вкус. Да, добре, обаче, вкус. просто, какви хора нямат добрия вкус да си кажат: О, о, не може така. Лош вкус? От такава демонстрация на управленски мачизъм и защо на властово мъшкарство... Се вписва в световни тенденции в момента. Виждаме Доналд а, Тръмп, стана за втори път президент на Съединените щати, а първата дама, втората му съпруга, Мелания, скри красивото си лице за чапка, за да не отнема от неговия блясък, както предположиха повечето анализатори в световните медии. Не е ли така? Е, е, може много, би. Защото вие казвате някакъв и Съпсидаш шапката на Меладия. Не, ама не от модна гледна не, точка. Не. Шапката да, да, е и не я показваше. Да, да, тя не е я един би казвала... А, че не съм важна Посланието било... Да. Мъжът, да, ме Все едно завеса не. слага и той не може да е целуне по този... Все едно завеса ФРДЖ. Хайде да, да. да помислим за още методи да бъде скривано женското лице. В политически свят доминиран от мъже. Така че този полъх, Димитрина, това ми е последния mm -hmm. въпрос. Смятате ли, че, защото вие го употребихте, откъде е някакъв полъх и изчезнаха жените mm -hmm. от управлението в България? От това... Да, Дали да, има. Дължи разбира, на това? Се. Значи, разбира се. Ние сме в, а, а, в, в тренд геополитически, глобален. Тенденция, да. М който е антилиберален, който руши, подкопава, достигнатите достигнат статукво на някакво все пак приближаване на жените и мъжете, поне стопяване на разликите. Този тренд е преобърнат и така. Сега, сме, сега просто живеем, живеем в, в време, в което това, което се случи в България, минава незабелязано, то е приемливо. Ако тренда беше друг, нямаше да мине така незабелязано, така че връзка има, да. Това е геополитическото измерение. Но все пак е ясно и видимо и къде се подреждаме в двойкаджиите по отношение на демократични ценности в Европа и все по-близко до авторитарни диктаторски режими. Димитрина Петрова, основателка на Българското общество за либерална демокрация.